Du lytter til Radio 24 /7. Den originale Dallradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er det igen blevet mandag, og dermed tid til QA. Danmarks eneste holdningsborgne mediemagasin, sendt fra Studie 1 på Vesterfej marksgade med Radio 24 /7. Mit navn er Mikkel Andersen, og ved min side der står min faste partner in crime, Henrik Fortrup. Og Henrik, vi skal som altid jo vidt omkring i medielandskabet i dag... Det skal vi nemlig. For, lige om lidt får vi besøg af to chefredaktører, der begge i sidste uge blev sigtet for at have brudt straffeloven. For knap to år siden valgte chefredaktør Christian Jensen fra politikken og på en massen, der jo kommer fra Ekstrabladet, at bringe henholdsvis hele øh, bogen om PET og uddrag af den. Øh, til trods for, at en domstol havde nedlagt forbud mod, at øh, bogen måtte offentliggøres. Vi spørger de herrer om, hvordan de kan opkaste sig som klogere end såvel som en domstol, når det handler om at vurdere, hvorvidt noget udgør en sikkerhedsrisiko. Derefter ser vi nærmere på det, som folkevidet allerede har døbt Pia Pia. Dansk Folkepartis nye netmedie, dit overblik. Vi har talt med redaktøren. For nylig så blev konspirationsteoretikeren og aktivisten Alex Jones og hans medie Infowars censureret væk fra både Facebook, Spotify og iTunes. Det er blot seneste eksempel på, at de teknologiske giganter fjerner kontroversielt indhold fra deres platform, og det sker kort efter, at Google har annonceret, at de vil lave en kinesisk søgemaskine, der frasorterer indhold, som regimet i Beijing ikke kan lide. Men er det rettidig omhu at fjerne krænkende indhold, eller er det et problem for ytringsfriheden? Det spørger vi direktør for tænketanken Justitia, Jakob Macham Gama, om. Og i allersidste programmet har vi en snak om, hvad man vil roligt kan kalde et klassisk emne i journalistik. Fordi kan man både være politisk aktiv og udøvende journalist? Det spørgsmål stiller vi til en tidligere partiformand, chefredaktør og nu kommentator. Og så kan lytteren jo selv gætte, hvem det er, vi har fat i der. Du lytter til Radio 24 -7. Men Mikkel, inden vi nu sådan for alvor går i gang med dagens program, så synes jeg da lige, vi skal runde øh, vores ven Bent Falbert. Vi havde fat i ham øh, før sommerferien, hvor han havde skrevet øh, på bagsiden af, af Ekstrabladet, som han jo gør hver søndag, at øh, vores kollega her på blad, eller her på radioen, kort, er, øh, havde været folketingskandidat for øh, Venstre. Det de samme klumme, at øh, Falbert udnævnte Mads Fuglede til at være EU-ekspert, til trods for, at han jo er øh, USA-ekspert. Men der han skrev om, om Kortu at det førte til noget, vil jeg næsten sige, pressehistorisk, fordi det affødte ikke mindre end to øh, beklagelser på Ekstrabladets side 2. Først kom der en rettelse, som, måtte man senere forstå, Ben Falbert selv havde begået, øh, som gik på, at ja, det var ganske vist rigtigt, at øh, jeg Kortu ikke havde været folketingsmedlem for Venstre, men, måtte man forstå på rettelsen, når Falbert havde skrevet det, så, så skyldes det alene, at øh, Kortu havde givet ham anledning til at tro, at han havde været folketingskandidat for venstre. Og man må ligesom forstå på den rettelse, at det alt sammen var Korduers skyld. Det førte så til rettelse nummer to, hvor man beklagede rettelse et, og så i øvrigt også øh, gav øh, er en, en, en undskyldning, eller retter på en masse chefredaktøren for Ekstra, hvad gjorde Men, og når nu bringer alt det her op, så er det jo fordi, sørger om ikke, vores ven Ben faldbart er på banen igen, Mikkel. Ja, i dag på side to i bladet så kan man læse følgende under rubrikken Forkert formand. Jeg citerer, Ben Falbert omtalte i sin klumme i går Lukas sukunft, som formand for RU og forhenværende SFU'er. Han er retlig stadig SFU, altså Socialistisk Folkepartiets Ungdom, medlem og kandidat til Europaparlamentet. Radikal Ungdomsformand er derimod Siris Fris Prozhovski. Vi beklager fejlen. Ja, altså endnu en, en fejl fra uh, Ben Falberts hånd. Uh, det skulle lægge fast, at Ben Falbert er tidligere chefredaktør på Bladet Og klummeskribent i hvert fald? For du lytter til Radio 24 /7. Tirsdag offentliggjorde anklagemyndigheden, at den række danske chefredaktør er blevet sigtet for i 2016 at have viderebragt informationer fra bogen Syv år for PET, der blev skrevet af den tidligere PET-chef Jacob Schaff og journalist Morten Skjørlager. Det skete selvom PET havde fået nedlagt forud, fået forbud med henvisning til, at oplysningerne kunne kompromittere nationens sikkerhed. Det valgte en række medier altså at se bort fra. Efter at have undersøgt sagen i knap to år, så er anklagemyndigheden nu kommet frem til, at PET's frygt var begrundet. Hele 28 punkter har anklagemyndigheden vurderet ikke burde være blevet viderebragt i det, der angiveligt var tale om følsomme oplysninger. Det har til, at en række redaktører er blevet sigtet, og vi har to af dem i studiet. Det har vi nemlig henholdsvis. Redaktøren for Bladet, på Madsen, velkommen til dig, og også velkommen til chefredaktøren på Dagbladet Politikken, det er dig, Christian Jensen. Jeg vil gerne starte med dig. Nu er der gået de her knap to år, fra du valgte at optrykke pt bogen Du har haft lejlighed til lige at tænke dig lidt om, og jeg vil gerne spørge dig i dag, æh, var du lige en gang for hurtigt bagtrækkeren? Nej, jeg vil sige, jeg stod jo i en vanskelig situation og i et stort dilemma øh, som chefredaktør øh, ved det, at, at der jo i den her bog, øh, som, øh, som var planlagt udgivet, øh, var nogle relevante og væsentlige oplysninger i den samfundsdebat, vi bør have i det her land, øh, om hvordan Danmark mødte truslen, da den var, blev en realitet øh, for år tilbage. Og øh, som chefredaktør kigger man jo på, hvad er det for typer oplysninger der, vi har med at gøre, øh, og også hvem er kildet til dem. Og øh, kilden til de her oplysninger, øh, det var jeg Scharf, øh, der på det tidspunkt var, øh, på det tidspunkt, hvor øh, sagerne diverserede, øh, var chef for politiets Og øh, han øh, står fuldstændig inden for, øh, gjorde dengang og gør i dag, at det han, øh, øh, de oplysninger, han har givet til bogen, det ligger helt inden for både øh, det, han må sige, og det offentligheden men, kan, øh, kan holde ud af. høre. Christian Jensen, der bogen udkommer, eller var planlagt til at udkommer, og du trykker den. Der er Jacob Schaff ikke længere chef for PT Han har forladt PT Det PT der sidder der der for to år siden, vurderer, at den her bog skal man grænske yderligere, for at man kan vurdere, om det her er tale, om der her taler om følelser og oplysninger. Samme resultat når en dansk domstol til. Hvorfor er du klogere end PT og en domstol? Jeg er ikke klogere end hverken PLT eller den domstol, øh, og jeg er underlagt øh, domstolene, øh, og det viser sig jo også nu, at, at, at, at nu føres sagen så ved domstolen og det gør den. Det valg, jeg står i som chefredaktør, ligesom mange andre chefredaktører står i, det er jo, at her er væsentlige oplysninger for offentligheden. Oplysninger, som øh, er troværdige, og også som den person, der vurderede øh, på det tidspunkt, hvor oplysningerne er fra, Øh, om der om det er tale om fortrolige og, og, og potentielle skadelige oplysninger, siger, at det er der ikke. Det, det, det er jo den, den bedst tænkelige kilde, man kan have til den type oplysninger. Det er dog øh, den, det er chefen for, for, for efterretningstjenesten i lige præcis den periode. Så han vejer tungere end den, den nuværende og en domstol? Det er det, der gør, at, at jeg siger, at de oplysninger, der står i den bog, vil jeg bringe i, i politikken. Øh, det er det. Poul, men, øh, jeg, jeg lige opfylde, men hvorfor egentlig det her hastværk, Christian? Det, det, der, er jo ikke noget, der er jo ikke noget, der taler. Vi kunne jo sagtens have sat jer ned, lad de relevante myndigheder grænske det her i, i langt højere grad, end tilfældet var, men de gik jo meget hurtigt ud og ikke? bogen. Altså, når det er noget, så følsomt som nationens sikkerhed, der står på spil, hvorfor så alt det hastværk? Altså, jeg står inden for hvad vi bringer i politikken, og jeg står inden for at, at, at, at det er undersøgte oplysninger, at man kan stole på dem, og at det selvfølgelig er forsvarligt, at vi bringer dem. Det er det, jeg står inden for, og der har vi, det har vi kilder til. Og, og i den her sammenhæng har vi så Jarp Scharf som som den primære kilde og øh, suveræn bedste kilde, og det er ham, øh, der, der, der, der ligesom både leverer oplysningerne og siger, at det her det er altså inden for, øh, inden for, for skiven. Og hvis det er sådan, at der, der er nogle øh, domstolelefterforlærende finder ud af noget, at, at det var det ikke, så, så må vi tage bestik af det. Øh, men for os jeg udgiver politikken, jeg er ansvarssamen ansvars for politikken. Det er mig, der afgør, hvad der står i, der står i politikken, og det her jeg er jeg ansvarlig for. Når jeg gør det, det er jeg også ansvarlig for efterfølgende. Vi skal lige have på en masse på, på banen også. Du har så også fået øh, en på, på halsen, øh, i, øvrigt med, i lighed med, med, med chefredaktøren her på stationen, Jørgen Ramsgaard, og også vores kollega Simon Andersen. Til forskel fra øh, Christian Jensen optrykte du ikke hele bogen, du optrykte dele af den. Øh, synes du, det var klogt, at Christian Jensen optrykte det hele? Jamen det, det må Christian jo heldigvis selv afgøre. om. Men hvad synes om... du? Nej, men altså, situationen var den, at øh, vi valgte på Ekstrabladet et forsigtighedsprincip over for den her bog. Og det, øh, man skal lige huske på, at det her kommer i to forløb. Altså, der er et første forløb, hvor der ikke er et forbud, hvor Ekstrabladet laver nogle historier. Så kan man diskutere, om det er på baggrund af Ekstrabladets historie, og det, at vi fortæller, at vi dagen efter vil bringe flere passager fra øh, bogen, som gør, at det her fodforbud bliver lagt, nedlagt i hemmelighed. Altså hverken Christian eller jeg ved jo noget som helst om, at der faktisk er et fodforbud før, op ad dagen, om lørdagen. Altså efter, de første historier er trygt, øh, og efter, at avisen er gået i trykken. Så kommer hele det her med udgivelsen af bogen. På Ekstrabad kigger vi på den her bog på den måde, vi siger, at den er væsentlig vigtig for offentligheden at få kendskab til, fordi den indeholder en lang række øh, oplysninger om, hvordan Danmark har ageret i en terrorsituation, men bogen, da jeg ser den første gang sammen med mine medarbejdere, er der også ting inde ved at tænke, det er jeg ikke i stand til at afgøre, om det her faktisk kan øh, være til øh, Rides øh, sikkerhed. Men der siger Christian Jensen jo, at øh, det, det, der kan man, det kan man så stille og roligt, fordi det har Jacob Schaaf vurderet. Jo, men, men det, der, altså, derfor er der jo bare, man må bare husker på, at det er godt, at vi har flere meter i Danmark, fordi at, øh, der er jo forskellige vurderinger af ting, øh, og det kan være, at Christian har nogle andre kilder, end jeg har, jeg vil bare sige, da jeg ser på det her og taler med mine medarbejdere, som har været meget dybt inde i nogle af de sager, der bliver beskrevet i den her bog, der kan vi i hvert fald se, at der er nye oplysninger i bogen, som ikke har været fremme på det tidspunkt. Og der må man jo bare som chefredaktør træffe den vurdering, at det er oplysninger, som man synes skal i ens avis, eller ikke i en avis. Og jeg har omkring hele, at jeg ridder sikkerhed, der har jeg sådan en yderst, kan man sige opfattelse af, at der skal man være ekstra forsigtig. Og det var sådan set det, vi anlagde på bed. Vi har også en tredje gæst, der deltager i diskussionen i dag. Det er dig, Søren Sandfeldt. Du er professor i medieret ved Aalborg Universitet. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du har tidligere kritiseret, at de to redaktører blandt andre valgt at trykke enten hele bogen eller uddrage fra den. Men hvad er det egentlig, problemet der, som, som du ser det? Jamen, altså, der er to ting uh, i det, og de, og de hænger for mig at sige, sammen. Altså det første er selvfølgelig, som vi allerede har været inde på, at en domstol jo sådan set allerede har været inde og nedlægget forbud. Og så har vi altså et medie her, som, som tilsidesætter en, en domstolskendelse. Det synes jeg selvfølgelig som jurist er beklageligt i et retssamfund, hvor medierne jo gerne jo skulle stå vagt om de demokratiske institutioner. Og her tilsidesætter man så altså uden videre en domstolsafgørelse. Det synes jeg ikke ser kønt ud. Men man kan sige, og det fører mig så til den anden ting, det kunne måske forsvars, hvis vi var ude i en sag, der var, hvor det var helt nødvendigt, hvor man kan sige, at der var hensyn til offentligheden, som ganske enkelt oversteg øh, den domstolsafgørelses øh, effekt. Men det synes jeg netop ikke, der er her. Fordi at det bærer jo præg for mig til at, at unødvendig hastværk, når der er nedlagt et forbud. Et, et forbud i juridisk forstand er det, vi kalder et forløbet retsmøde. Det er kun en midlertidig afgørelse. Den skal følges op af en egentlig retssag, og det skal ske inden 14 dage. Og der går man så i dybden med sagen og finder ud af, hvad der er op og ned. Og det er jo ikke tale om de her oplysninger. Den bog har jo en hastende karakter. Jeg forstår ganske enkelt ikke, at, at politikken ikke kunne vente de 14 dage, og så ligesom også andre, finder ud af, hvad der er op og ned. Og hvis forbuddet så skulle stå ved magt og bogen ikke, når den var blevet grænsket nærmere, skulle udgives, så kunne man have lavet en vurdering og sige, mener vi stadigvæk, at det her det er så vigtigt for almenheden, for offentligheden at oplysninger skal ud. Men det havde for mig at se, at den rigtige måde at gribe an på, når man nu, nærmest sådan historisk, skal til sig til den domstolsafgøb. Og, og Christian Jensen, lad mig lige kaste den videre. Hvorfor kunne I ikke vente de 14 dage? Ja. Jamen altså, det, og det er jo også, det er jo vanskelige beslutninger, det er et svært dilemma, det her, at, at vi har med en, øh, med, en, med, med en bog at gøre, med indhold, øh, som vi skønner har virkelig væsentlig øh, offentlig interesse for en periode som i den her sammenhæng er historisk, hvor, hvor, hvor nogle sager virkelig kom til at påvirke det her land. Det kommer til at påvirke det her land, både lovgivningsmæssigt, økonomisk i forhold til bevillinger til efterretningstjenesten. Et, et, et åbent samfund skal kunne tage drøftelsen af, hvad var det, vi gjorde? Var det rigtigt det, vi gjorde? Men Christian, og når, Christian du og, når, snakker og, lidt udenomt, synes jeg nej, nej, nej, nej. Og når, og når chefen for, for efterretningstjenesten i netop den her periode siger, at den debat, vil jeg gerne være med til at føre, selvfølgelig under skyldig hensyn til den rolle, jeg har haft, så føler jeg mig ret tryg ved, at det han siger, og det der står i bogen, at det holder sig inden for de her grænser. Jo, men der kunne I have ventet 14 dage, så havde I haft en domstol, der havde taget stilling til det, og hvis I så havde været utilfredse med den på et mere kvalificeret grundlag truffende beslutning, som domstolen har gjort, så kunne I have valgt at trykke den alligevel. Men der var jo, som vi også kan høre Sandfæld sige, der var jo intet, der gjorde, at det skulle være lige præcis på det her tidspunkt. Der var det, der, altså, at det var væsentlige oplysninger, øh, som vi gerne vil have frem, og som vi gerne vil have frem i, øh, i, i offentligheden. Det var helt klart, og det er altid øh, noget, vi meget sjældent øh, venter med. Og jeg vil også sige, at der ligger det principielle i det her, som, som handler om, at jeg står inden for det, der står i, i politikken, jeg står også inden for det, øh, efter vi har gjort øh, efter vi har offentliggjort det, det gør jeg i dag, og det gør jeg under, under hensyntagen til selvfølgelig en retsstat, og at, at, at der nu føres en, en, en retssag. Det er fuldstændig øh, på det rene med, det, det centrale for mig her, det er, at, at da øh, den fodforbud blev nedlagt, der havde politiets efterretningstjeneste efter der eget udsagn ikke læst bogen. Det var på bag, baggrund af en tekst, øh, en salgstekst, og det synes jeg er et, et, et, et meget skrøbeligt grundlag. Men dommer har jo dog vurderet, at det var et tilstrækkeligt grundlag, selvom du kalder det et skrøbeligt grundlag. Og så siger jeg så, at jeg er ansvarlig for det, vi bringer i politikken, og derfor så brægte vi de oplysninger i politikken. Jamen Jeg var bare, jeg, bare sige, jeg var mere forsigtig, og det var jeg blandt andet også, fordi jeg kender Jakob Schaff og jeg ved, hvad den her bog i virkeligheden er. Nemlig, at det ved vi jo alle sammen, at det er hans version af, hvad der er foregået. Så kan man diskutere, og det er jo den diskussion, man skal lave, det er, at er Scharf et godt nok vidne til, at man vil basere det alene på hans oplysninger. Og det er jo den situation, vi mere eller mindre står i. Og der var min vurdering bare, at det ville jeg ikke. Ekstrabladet har lavet en lang række meget, meget, meget kritiske historier om øh, Schaafs øh, ageren i PET, øh, hvilket også øh, bogen indeholder et afsnit, som efter min bedste øh, opvisning er en forvanskning af virkeligheden. Hvad er det for et afsnit? Det er et afsnit, som handler om, hvorfor Schaaf må gå, og om, om festerne og alt muligt andet, der foregik hans ledelsesstil derude. Og hvor det ligesom kommer til at fremstå. Og det er jo et afsnit, som vi kender enormt godt på Ekstrabladet selvfølgelig. Vi er helt inde i detaljen på det. Og der vil jeg bare sige, da jeg læste det afsnit, så tager jeg, at jeg tror, man skal være forsigtig med at stole på alt andet, hvad der står i den bog. Sandfeld, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig deroppe i Aalborg. Hvad, hvad siger du til Christian Jensens gennemgående øh, argument? Jeg vil næsten sige hovedargument gående på, at når Jacob Schaff står inde for den her bog, så er der sådan set carte blanche. Jamen, altså, jeg vil godt starte med at sige, at jeg er uenig med både Christian Jenske og på Madsen, at det her har selvfølgelig en væsentlig samfundsmæssig interesse. Altså en efterretningstjenestes ageren i en situation. Noget, der jo af grunde ikke er bekendt for offentligheden, er selvfølgelig væsentligt i sig selv. Så, så selve vigtigheden af historien, den bringer jeg selvfølgelig ikke i tvivl. Men vi er nødt til at sige igen... Når man tager et væsentligt skridt som omgå en stortundsafgørelse, så skal der efter min opfattelse og også journalistisk, være usædvanligt stærke grunde til det. Og her kan jeg ganske enkelt ikke forstå, at man ikke kunne vente på den retssag, der jo efter loven skal følge et forbud. Der er tale om et tilbageblik på Jacob Scharfs side på begivenheder, der fandt sted for langt, lang tid siden for nogens vedkommende. 14 dage fra, eller til i den sammenhæng, kan jeg heller ikke journalistisk se noget. Jeg ikke journalist. Jeg kan simpelthen ikke med min bedste men det bedste er at se, hvorfor det skulle være så afgørende for, for offentliggørelses tidspunkt, her. Christian Jensen, lad os nu antage, at øh, der var en politiker, der med åbne øjne sagde, det kan godt være, der er en domstol, der er nået frem til en anden afgørelse, men den hopper jeg op og falder ned på. Jeg gør, hvad der passer mig. Vil du så ikke skrive en, en temmelig farvet leder over om det? Det kan man på, hvad situationen er. Altså, det er jo sådan et hypotetisk spørgsmål, det er vanskeligt at Men, men du at mener generelt, at man skal overholde landets lov og ikke? Absolut. Men hvorfor gælder det ikke for en chefredaktør på politikken? Ja, fordi jeg står inden for politikken, uh, indholdet af politikken, jeg skynder at det her, det er en relevant historie for politikken, og så står jeg også til regnskab efterfølgende, det gør jeg hver eneste dag, det gør jeg også i den her forbindelse, og længere den sådan Men siger, jeg... erkender du, at du, du forbrød dig mod en afgørelse truffet af en dansk domstol? Alle i det her land vidste på det tidspunkt, hvor både Poul Madsen og jeg øh, offentliggjorde oplysning for den her bog, at der, der forelod et fodforbud. Så, Så, jeg, ja. Så det, vidste vi, det var vi fuldt på, på bevidst om, I, I hvert fald dag to. Den første dag vidste vi det ikke. Og ikke ja, Ekstra Bladet lavet. de første historier, ved vi det ikke, for fodforbuddet bliver nedlagt om natten, øh, og det bliver læst op for mig øh, tidlig morgen, øh, ved at min nyhedschef kommer og banker på min dør derhjemme. Så det vidste vi ikke. Efterfølgende ved vi det godt, at øh, der er et fodforbud, der vi skal lave historien til om søndagen. Det er, det er, der er en væsentlig forskel på det, der sker i første fase, og det, der sker i anden fase. Der bliver nedlagt to fodforbud. Uh, der bliver nedlagt et fodforbud imod i, op i Politikens Hus AS, uh, efter at Poul Madsen han siger, at, de er, at, at, at ekstrabladet agter at bringe flere oplysninger fra bogen. Forud for det ligger der allerede et fodforbud, som er meget omtalt uh, overalt i det her land. Det er fra den 6. Mm. oktober. Men Chris, uh, Christian, når man lige spørge dig. Når man nu ser tilbage på, nu har danske myndigheder altså, haft to år, små to år, et over ti måneder til at efterforske det her og komme kommet frem til, at der bliver rejssigtelse. Hvis vi ser tilbage på den kritik, som Sanna rejser mod både dig og en massen og forskellige andre redaktører, naturligvis også implicit, vil du så have gjort det samme igen, hvis vi stod, eller vi du har overvejet at vente de 14 dage, som så en dansk domstol kunne have vurderet det her? Det er klart, den her sag, den, den gør dybt indtryk, og den påvirker da uh, enhver, der er involveret i den, det er klart og det giver er altså grundlag for eftertanke. De oplysninger, der står i, i bogen, skønner jeg stadigvæk, er relevante, væsentlige, og forløber er der ikke noget, der, der, der, har, der sådan har gjort, at jeg ikke skulle tro på, at, sandhed, at, at sandhedsværdien af de væsentlige passager i bogen så... så så jeg har bragt det, og det står jeg indenfor. Nu, nu er I jo, som vi har nævnt flere gange, begge sigtet i sagen, men, men vi ved jo faktisk ikke, om I også bliver tiltalt Vi ved faktisk ikke, om der kommer en egentlig retssag ud af det her, hvis der gør det, på en Massen. Kan du så køre fælles front med, med Christian Jensen? Jeg tænker på, altså, du mm. trygte ikke det hele, det, Jamen, det gør Christian det gør vi Jensen. ikke. Altså, vi, det er to forskellige scenarier, både for, for Christian og for mig, og vi har hver vores advokater, og sådan er det i et retssamfund, at man, man kører. Altså, der er ikke... Så, så det er... Nu, lad os nu se. Altså, nu skal vi først have sagen mod Schaaf øh, afgjort. Det, altså det her er jo, er jo den sægtelse mod Christian og mig og andre, er jo rejst, fordi man ellers bliver ramt af en, altså, at en tidsfrist udløber for at kunne rejse den her sikkelse, ikke? så? Og stadigvæk, vi aner jo, ikke, jeg aner jo ikke noget som helst konkret om, hvad den sægtelse mod mig går ud på, for det er bare sådan en eller anden smøren på, øh, at sådan helt generelt, man nu rejser den her sægtelse, så altså... Stilfærdigt, så må vi jo sige, at det har jo lange udsigter, og det er ikke sikkert, at det nogensinde ender i noget som helst. Men svaret på mit spørgsmål var det, at I ville køre fælles front, eller Nej, ikke Nej, jeg siger, at vi kører hver vores, for vi har hver vores advokat, og det er meget naturligt. Det bliver sidst ord i den her omgang i en sag, vi nok kommer til at høre mere til på et senere tidspunkt. Poul massen chefredaktør for Bladet. Christian Jensen, chefredaktør for Politikken, og Søren Sandfeldt, professor i mediejur ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi I medvirkede. Du lytter til Radio 24-7. Dit overblik er navnet på et nyhedssejt, der så Dagens Lys i sidste uge. Redaktionen ligger i ølstykke, men pengene kommer fra det indre København, nemlig Dansk Folkeparti's partisekretariat. Dermed føjer dit overblik sig til en række af medier, hvor et politisk parti er afsenderen. Diskussionen går så på, om det overhovedet giver mening om tale om uafhængighed. Det har redaktøren af Dit Overblik, Sten Trolde, til fastholdt, at han er altså uafhængig. Min medvært, Henrik Fortrup, tog sig søndag aften en snak med Trolle. Sten Trolle, du er chefredaktør for det nystiftede nyhedssite Dit Overblik. Så er nystiftet er I faktisk, at I kun har øh, knap en, en uge på banen. Og, og jeg skal starte med at sige tilly ja. tillykke med, med, med premieren øh, og jo, tillykke tak. med jobbet. Hvis du nu skal gøre boet op her efter de første øh, knap øh, syv dage, hvad er så jeres bedste historie? Oh, hvad er vores bedste historie? Altså, jeg kan jo vinde og kigge på, hvilken historie, der har været mest omtaget. Den yeah. altså, historie, der også har været i, eller som, som andre medier også har beskæftiget sig med. Men det er klart, at, øh, at øh, nogle af de udmeldinger, som øh, Dansk Folkeparti kom med på sit sommergruppemøde, på det pressemøde, som øh, partiet har holdt i onsdags, øh, det må vi jo også beskæftiget sig med. Og vi kan jo bare se, at de, øh, de har fået enormt meget trafik. Så, øh, så det viser i hvert fald, at dem, der har kigget med på, på dit overblik, de synes, at nogle af de dagsordnere er interessant. Men de har ikke rigtig haft andet valg, end at gå ind og læse nogle historier om Dansk Folkeparti. Har de dem, dem, der læser dit overblik? Ikke på nuværende tidspunkt. Altså, der er rigtig mange historier om Dansk Folkeparti, og som har taget deres afsæt i Dansk Folkeparti. Det er, det, det er rigtig nok. Det øh, lige... billede håber jeg selvfølgelig ændrer sig lidt den kommende tid. Okay, og det, det kan vi vende tilbage til. Men lad os lige her i, fra, fra en start få, få fakta på plads. Hvor mange, hvor mange ansatte er der på, på dit overblik? Altså, dit overblik er jo drevet på den måde, at et lille, lille firma øh, har lavet en aftale med Dansk Folkeparti. Øhm, og det får jeg så et beløb for, og, øhm, og jeg er så selv den drivende kraft på siden. Det vil sige, lige nu består redaktionen af mig som redaktør. Så har jeg så et, et, et lille budget, hvor jeg kan købe noget freelance, når jeg synes, der er behov for det, eller øh, hvad, hvad, hvad der nu måtte være behov for. Men det er klart, at det er et, det er et meget lille projekt på nogen tidspunkt. Og dermed besvarer du også mit, mit næste spørgsmål. Det er 100 forstår jeg så, Dansk Folkeparti, der betaler øh, din løn. Det er 100 procent Dansk Folkeparti, der betaler den regning, jeg sender, ja. Hvem refererer du til? Altså jeg er med på, at det allerede det forhold, at det er Dansk Folkeparti, der betaler din løn, giver jo sådan en vis øh, afhængighed. Men, men, men skal du, skal du sådan, øh, stå skoleret over for nogen i forhold til den traditionelle linje, eller, eller hvordan er det øh, fastlagt? Jeg skal ikke stå skoleret, men vi har jo lavet sådan en, som der også har været omtalt en del bedre. vi har lavet en aftale om, at der er en, tror vi kalder det en komitee, som hvor Søren Søndergaard, Dansk Folkeparti's pressechef, er medlem af. Så kommer der muligvis også nogle andre medlemmer. Tanken med det er jo, at det skal være sådan en, en, en gruppe, hvor man kan diskutere udviklingen på, på dit overblik. Det er jo ikke sådan, at at redaktionskomiteen eller reaktionsgruppen skal sidde og godkende med eneste historie, eller jeg skal ringe til Søren øh, Søndergaard og forelægge ham, og jeg har tænkt mig at skrive sådan og sådan overhovedet ikke. Øhm, det er jo det, meget, det, det, er det jeg jo, øh, 100% beslutter, men, men vi har sådan en, øh, en, en reaktionsgruppe, hvor vi kan drøfte udviklingen på siden. Og, og, og dermed siger de jo også, at det er den overordnede linje på, på sitet, der, der bliver vurderet af den her redaktionsgruppe. Ja, ikke? altså holder øh, den øh, redaktionelle linje, jeg har lagt, den er i som med den aftale, vi har lavet. Og hvad, hvad er det for en aftale, I har lavet om den redaktionelle linje? Ja, vi har jo aftale, at vi vil lave et nyhedssejl, som har et borgerligt nationalt udgangspunkt. Mm. Ja, det vil sige, at vi har særligt fokus på emner, som har interesse for den borgerlige nationale debat i Danmark, og det er jo så i høj grad øh, de dagsordener, som, som Dansk Folkeparti er optaget af. Altså, det er politik, det er eu herunder Brexit. Det er hovedstad kontra provins, øh, sundhed ældre, øh, problemer med islamistisk indflydelse i Vesten. Øh, og så er det i øvrigt det også en del af opdraget på siden her. Og, og vise noget breden i Dansk Folkeparti's øh, politik, fordi de har jo 37 medlemmer af Folketinget. De laver politik på mange forskellige områder. Øh, og, øh, men, men, men der er mange af, de, mange af de ting, som de arbejder med, som, som ikke... Øh, Øh, nødvendigvis finder vej til, til øh, de øvrige dækning i dag. Lad os lige få, få, få den pinnet ud. Der har været en vis diskussion om, hvorvidt dit overblik er et uafhængigt medie. Hvad er, hvad er svaret på det? Jamen svaret, altså vi skriver jo på siden, at øh, det er Dansk Folkeparti, der står bag øh, dit overblik. Det er dem, der betaler det. Øh, men redaktionen arbejder uafhængigt af partiet. Og det skal jeg forstås sådan, at at øh, jeg er redaktøren, jeg har det redaktionelle ansvar, og det er mig, der bestemmer, øh, hvad der skal stå på siden, hvad det er for nogle historier, jeg skal gribe fat i. Men øh, jeg bevæger mig selvfølgelig inden for den ramme, som vi nu har aftalt. Så det er sådan en, en noget vidt løftig omgang med, med begrebet uafhængigt, hvis man kalder dit overblik på uafhængigt, er det ikke det? Altså, det er i hvert fald at den her sammenhæng, skal det forstås som øh, uden indplaning. Lad mig sige det sådan, ikke? Ja. Men jeg respekterer selvfølgelig det redaktionelle idégrundlag, som vi har aftalt. Og, og, og dit overblik, DK, er jo 100% afhængig af Dansk Folkeparti, for hvis de beslutter sig for at lukke siden, det er dem, der ejer domænet. Eller hvis de meddeler mig, at øh, øh, jeg ikke længere skal skal være redaktør på siden, mm. jamen, så kan det jo det. Men Stens Rolle, der, der, der er en ting, som jeg simpelthen ikke forstår, fordi må jeg ikke for egen regning sige, at jeg synes, der er egentlig, det er helt færdende, skulle være, at et parti gør, hvad det kan for at få sine synspunkter ud, og det, det har partiet jo gjort igennem mange år. Men hvorfor denne her juleleg med, at vi sådan skal bringes til at tro på, at, at det her er nærmest et medie på lige fod med så mange andre, og et uafhængigt medie? Altså, ville I ikke stå meget stærkere, hvis du ærligt sagde, okay, dit overblik af Dansk Folkeparti's forsøg på at, at, at, at få en, en mikrofon, vi vil gerne med vores budskaber. And that's it. Altså, jeg forsøger ikke på nogen måde at gøre dit overblik til noget, som det ikke er. Altså, det er et dansk Folkeparti, der står bag. Det er den, der betaler Men jeg vil stadigvæk øh, insistere på, at, øh, at det er, at redaktionen arbejder uden indplanning for dansk folkparti. Øhm, ja men... lige, ind, lige indtil I går for, man, lige indtil det, det I går det, for langt. Jamen altså, inden går for langt, så, øh, så kan jeg jo meddele, at det er jeg så ikke så, så er jeg interesseret i, at være redaktør for, ja. for dit overblik. Men okay, men det, lad os så prøve for det defineret, hvor din grænse øh, vil gå. Altså, hvor meget indblanding vil du finde dig i fra øh, Dansk Folkeparti, fra øh, for eksempel Søren Søndergaard, pressechefen? Jamen altså, jeg vil ikke acceptere, at, øh, at man... Øh, blander sig i mine relationelle dispositioner. Altså for eksempel vil have en artikel på eller have en artikel af. Mm. Det vil være grænsen. Okay, men, men, men kan du så love mig, at der ikke er et element af selvjustice indover? Altså, fordi det, det vil jo næppe være karrierefremmende, end sige forlængende for dit levetid, Hvis du bringer en, en meget, meget kritisk artikel om Christian Thulesen Dahl, gætter jeg på. Øhm... Jeg ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har stadig ikke så min mitræspun at lave en, øh, en redaktionel dækning inden for den ramme, som vi nu har aftalt. Mm. Men altså, der vil også komme historier, som ikke nødvendigvis er fordelagtige for, øh, for dansk folkeparti. Altså, det ligger jo, det er jo en af de aftaler, vi har lavet, eller det, eller det er jo en del af den aftale, vi har lavet. At øh, man vil gerne have en journalistisk dækning, øh, som selvfølgelig også handler om at trykprøve nogle af de øh, politiske udspil, som øh, Dansk Folkeparti kommer med, eller de udtalelser, som dansk Folkepartis politikere kommer med. Øhm, og det kan man jo så inden gøre ved at lave nogle, øh, nogle øh, interviews med de her politikere og stille alle de spørgsmål, som, øh, som man ikke synes, de har givet ordentligt svar på. Mm. Men man kan også gøre det ved at tage fat i en ekspert eller øh, øh, forelægge øh, DF's udtalelser for, øh, for andre politikere og andre partier. Nu, nu venter vi jo alle sammen på baggørelsen i Meldt- og felt ja. Hvordan har du øh, tænkt dig at gribe den anden, når, når den kommer på et tidspunkt? Jeg har i hvert fald tænkt mig at skrive om den, altså, men jeg bliver ikke et drivende kraft i, i, i nogle afsløringer. Op til. Men i det øjeblik, der, der foreligger en afgørelse, så øh, skal vi naturligvis omtale det, og det, gør vi, det vil vi jo gøre ved at fatte de ansvarlige og så øh, finde ud af, hvad, hvad, hvad skal konsekvenserne være af det, man nu er nået frem til. Mm. Hvorfor er det, øh, Stens rolle, at du mener, for det går ud fra, at du mener, at det er nødvendigt for Dansk Folkeparti at og, og have sådan et medie som dit overblik? Jamen altså, egentlig så... Øh, altså, der bliver jo så nødt til at referere til, hvad Dansk Folkeparti's... Begrundelse øh, øh, for at invitere mig ind til en snak om at lave det sejt her, det var jo, at man har konstateret, at øh, der er flere andre partier, som har lavet deres egne medier, og som har haft en vis, en vis succes med det. Mm. En vis succes i forhold, deres, øh, i forhold til deres egen målgruppe. Altså, der er eksempelvis Pio Pio, som... Øh, som er det her socialdemokratiske øh, site, som jo i høj grad henvender til de folk, som er socialdemokratisk orienteret. Der får man jo her en mulighed for at kunne sætte en mere fokuseret dagsorden om de emner, som, som folk i omkring socialdemokratiet optager af. Og det er jo så det samme her. Altså Dansk Folkeparti har jo ikke noget problem med at få Det synes jeg også er lanceringen af dit overblik, D.K. har, har understreget. Mm. Det har i hvert fald været lidt overvældende for mig hvor mange, der har interesseret sig for, for, for det her nye, lille site i de øvrige medier. Og tak for det i mm. Men, men som, som, som jeg også nævnte, så laves der jo politik på mange, øh, øh, på mange andre områder end dem, som så de øvrige medier gerne beskæftiger sig med. Der kan også være helt bindende grunde til, at man ikke nødvendigvis synes, det er interessant at høre, hvordan dansk Folkeparti mener om en given sag. Og der får man jo en mulighed, øh, når man har sit eget medie. Plus er der nogle temaer inden for det, som, som vi nu har kaldt borgerlig national, som, som øh, øh, man synes bliver underdækket i, øh, i, i de øvrige medier. Der er man også mulighed for at sige, at hvis, hvis du interesserer dig for den borgerlige national dagsorden, Jamen, så er der for eksempel den her historie, eller den her nyhed, som, øh, som, som du eller som du sikkert ikke har set andre steder. Men den kan du læse her. Er du opmærksom på det, jeg vil betragte som risiko? Altså nemlig, at, at, at dit overblik kommer til at virke for, øh, skal vi kalde det powder-agtigt? Jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener med det. Altså, ja, at det ja. bliver sådan en, en stor reklame for, for, for Dansk Folkeparti, og at folk måske at, alene af den grund bliver træt af at læse dit overblik? Helt klart. Altså, det tænker jeg meget over. Øh, og det synes jeg, at altså det er jo betydeligt mere interessant end at diskutere forskellige, hvad, hvad, hvad, hvad er det præcis for en betegnelse man bruger en det her i sidste ende så, så er det afgørende jo selvfølgelig at vi kan få øh, nogle mennesker i, i det der er sejlets målgruppe til at interessere sig for det indhold vi laver mm. hvis vi ikke kan det så bliver dit overblikskarriere øh, temmelig kort men, men nu tillader jeg mig lige og, at citere for, for, for, ja, ja. og for, for, hvis, hvis vi skal kunne det Jamen, så, øh, altså, så, så, så kan vi jo ikke bare øh, skrive historier, hvor vi rækker mikrofonen frem til dansk folkepartiets politikere og udlovligt dem for, hvad, øh, hvad de måtte mene. Men hvorfor lægger I så ud, som I lægger ud, øh, Stine Trolde? for du var også selv lidt ja. inde på det i starten. nu sidder jeg her med jeres, øh, jeres site, øh, og hvis jeg nu bare ser ja. på forsiden, så, så er der en historie. DF-konoren følg Tyskland, et loft over familiesammenføringen, der er en anden vi står, der hedder DF-krav, koderne, flere udlændinge skal hjem. Så er der også en, der hedder df uddannelse på Roskilde Universitet. Vi har også en, hvor DF øh, mener, at nu skal det være slut med at udhule folkepensionen. Martin Henrik, der har et synspunkt omkring tørklæder osv, osv. Altså, hvis du er bange for, at I skal komme til at virke som et pravda, skal du så ikke til at ind og justere lidt på, på linjen? Jamen, altså, der skal der være... Øh, forhåbentlig, forhåbentlig når, når vi kommer et stykke frem, så... Øh så er der øh, lidt større bredde på, den, på, på de historier, vi har. Altså, det hænger jo sammen med, vi gik i luften i tirsdags, vi havde så set planlagt en lidt blødere start, hvor vi lidt tid til lige at finde øh, vores ben at stå på. Øhm, sådan gik det ikke helt, det stak fuldstændig af. Øhm, jeg tror, jeg har givet 15-16 interviews nu. Øh, jeg har sågar haft øh, Danmarks Radio på besøg i to og en halv time. Ja, du har haft Christoffer Jæksen fra Detektor som praktikant, øh, det kunne det jeg sammen læse det. mig til. Ja, ja. Uh, og uh, jeg tror, der er fem uh, redaktioner fra Danmarks Radio, som, som, som nu har beskæftet sig med, med dit overblik. Mm. Så vores ønsker om at lige, og tre uh, redaktioner fra Radio 247 Så uh, uh, vores ønsker om at få en lidt, lidt blødere start, eller vores uh, forestilling at vi kunne få det, sådan gik det ikke helt. Og det betyder så selvfølgelig, at uh, jeg har måske ikke helt noget af det, jeg gerne ville uh, i de her de første dage. Og meget af det indhold, som der ligger, det er jo noget, jeg har produceret op til lanceringen. Og op til lanceringen, der øh, kontaktede jeg ikke andre end DF af den simple grund, at vi ønskede ikke, at, at, at, at, at nyhederne om, at vi var på vej med det her, kom ud, før vi men, men, ja, på, hvad der, vi vil. Men jeg er med på, at du har haft travlt, men, men nu den forgangene uge, der var DF er sommergruppemøde. Naturligvis skal dit overblik ja, dække det. Det, ja, det, det er helt fair. Ja. Men der har også været Alternativet, uh, undskyld, Liberal Alliances uh, sommergruppemøde, ja. hvor de jo lanserede en meget skarp kritik af Dansk Folkeparti. Hvorfor kan jeg ikke læse om den øh, på dit overblik, hvis du nu gerne vil være et alsidigt medie? Og bevise, ja. bevise det i uafhængighed? Jamen, det kunne man sikkert også have taget fat i. Altså, men, men igen, altså, mit, mit, mit hovedfokus det bliver øh, universet i omkring ja. Dansk Folkeparti. Ikke? Og så stiller jeg lige jeg sige, spørgsmålet igen. Altså, sagde ja. jeg også til dig, at, øh, at vi ønsker et supplement, og vi ønsker også at sætte fokus på nogle af de ender, som, som, som øh, bliver knap så meget dækket i de eksisterende medier. Og man må jo sige, at Alliance's øh, sovermøde fik også øh, massiv dækning. Så jeg ved ikke, hvor meget nyt, jeg kunne have tilføjet det her. Men, men jeg, jeg stiller lige mit spørgsmål fra før øh, en gang til, hvorfor siger I ikke bare tingene lige ud? Vi er fuldtonet øh, talerør for Dansk Folkeparti. Punktum. Så tror jeg ikke, du vil få så meget kritik, Sten <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg, da, øh, jeg lytter til den kritik, der er, eller den øh, diskussion, der er omkring vores anlægning af, at redaktionen arbejder uafhængigt. Øhm, og øh, jeg er da helt med på, at, øh, at der er en opfattelse af, at, at, at vores måde at, at tale uafhængigt på, den, øh, den, den, den kan diskuteres, øh, fordi vores fokusområde selvfølgelig er livet i lige omkring det borgerlige nationale univers. Øh, men, øh, men igen, altså i sidste ende, så er det interessant, at vi får over for nogle mennesker øh, inden for målgruppen til at, at læse øh, vores side. Ja, og det blev det sidste ord for dig, øh, nybagt redaktør for dit overblik, af Dansk Folkeparti's nye øh, nyhedssite. Held og lykke med projektet. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24 /7. I den forgangne uge forsvandt et af Donald Trumps favoritmedier, det er en medie, der hedder Infowars, på en og samme tid fra YouTube, Facebook, Instagram, Spotify og Apples iTunes. Infowar er øh, stiftet af Alex Jones, en mand, der måske bedst er kendt som konspirationsteoretiker. Øh, og det var ham, der med et slag mistede en stor del af sin tilstedeværelse på de sociale medier og sin mulighed for at gøre podcasts tilgængelige. Alex Jones har blandt andet gjort sig bemærket ved at hævde, at forældre til offer for skoleskyderier er, citat, kriseskuespillere, og at det var den amerikanske regering, der stod bag angrebet på Twin Towers den 11. september 2001. Det, at uh, hans uh, medieinfowars blev udelukket, er blot det seneste eksempel på, at teknologigiganterne har en stadig mere restriktiv tilgang til, hvad de tillader og hvad de ikke tillader. Jakob Martim du er direktør for Tænketanken Justitia, redaktør for podcasten Clear Present Danger om ytringsfriheden i historien, og du er vel det, man bedst kunne kalde en klassisk liberal. Men er der egentlig noget problem forbundet med, at private firmaer som Facebook, Spotify og andre i stadig større grad slår ned på folk, som de ikke mener lever op til deres egne retningslinjer? Det var der vel ikke, hvis det var sådan, at øh, et, øh, at, det ikke var, at der ikke var nogen stater, der lagde pres på dem, og man kan sige, at Facebook bare sagde, ligesom politikken eller Jyllandsposten, øh, vi har nogle retningslinjer for, hvad man må skrive øh, i vores kommentarer, øh, og hvis I ikke kan lide dem, så kan I gå hen og debattere et andet sted. Øh, men et, så lægger stater et, et hårdt pres, inklusiv med lovgivning på de her øh, medieganter, og, og, og to, så er Facebook lige det større end, end politikken og Jyllandsposten i forhold til den globale debat. Og det vil altså sige, at hvis man ikke er på nogle af de her sociale medier, så er man de facto, om ikke afskåret fra den globale debat, så er der skruet gevaldigt ned for den mikrofon, man, man før øh, havde. Så derfor synes jeg, øh, at det bliver problematisk, når, når Tyskland for eksempel, som et europæisk demokrati, går ind og vedtager en lovgivning, der siger, at hvis ikke sociale medieplatformer en vis størrelse fjerner ulovligt indhold inden 24 timer, så risikerer de en bøde på op til 50 millioner øh, øh, euro. Det betyder jo rent faktisk, at lige nu sidder der 1200 mand i Tyskland for Facebook i et såkaldt øh, deletion center og gennemser videoer med kattevideoer og duckface og, og holocaustbenægtelse, i hvad jeg forestiller mig at være et af de mest deprimerende jobs i verdenshistorien, men, men ikke desto mindre er det altså dem, der sidder. Så, så, så den censur, hvis man kan bruge det udtryk, selvom det ikke er stater, der foretager den, så, så er det jo klart, så har Facebook et incitament til at sige, hvad vil vi helst? Vil vi helst tjene en masse penge og være på god fod med den tyske regering? Øh, eller vil vi kæmpe for øh, benægtere og, og øh, øh, kan man sige, de, de mest rabiate kritikere af immigration osv.? Så, så der er en risiko for det, at man overimplementerer og ligesom siger, heller fjern for meget end for lidt. Og desuden bliver det jo altså foretaget af nogle helt anonyme folk. Du aner ikke, hvem der sidder og, og, og gør det. Og måske har de fem sekunder til at afgøre, om, om, om en postering lever op til, til, til, til tyske lov. Så det er altså ikke de tyske domstole, som sidder og tager stilling øh, til de her øh, ting. Men der er en ting, der undrer mig, når man ser på den konkrete sag. Altså det, at YouTube, Facebook, Instagram, Spotify og Apples iTunes på en og samme dag foretager en koordineret indsats. Ja. Altså det er jo vidt forskellige virksomheder, det her. Hvordan, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Hvordan er det foregået? Jamen jeg tror simpelthen, at de, er, at, at de her... Øh... Tech-giganter er så presset. Det er jo sådan lidt en perfekt storm her efter 2016, hvor at de bliver beskyldt for at have stået bag Donald Trump og Brexit og alt muligt andet være basalt set nødige idioter for Putin og så videre. Så man har et man har et stort ønske om om tror jeg at ligge på den rigtige side af kan man sige mainstream holdning, og der, man, kan sige, man kan sige meget, men, men Alex Jones er nok ikke <laughs> mainstream. Øh, så så han, er, han er sådan en, hvor man siger, at her tilsiger den gode smag, og ham kan vi fjerne, og der er ikke særlig mange, der vil stå på mål for øh, Alex Jones. Så kan man jo, men så kan man jo sige, okay, øh, Alex Jones er en, en, en rabial konspirationsteoretiker, øh, men hvad med Antifa, eller øh, du kan finde pro Hamas profiler øh, og så videre, som også har et, et, et, nogle rabiate holdninger og, og, og skøre konspirationsteorier om hvad Vesten har stået bag øh, og så videre. Men, men der måske men, men, men de har af en eller anden grund går mere under radaren øh, eksempelvis. Så der risikerer at være, der risikerer jo også at kunne komme sådan en, en politisk skævvridning af, at der er nogen, øh, som er, bliver, bliver opfattet som, øh, som som værende kan man sige problematiske, mens andre Øh, er okay, selvom at man kunne påpege, at de i virkeligheden også har øh, rabiate holdninger. Jeg ved, jeg ved, det er et lidt fortersket udtryk, det der med politisk korrekthed, men nu bruger jeg det alligevel. Er det den politiske korrekthed, der sniger sig ind her? Ja, altså, ja, ja, man, skal jo, man skal jo være... Altså, fra mit synspunkt virker det som om, at der i det senere tid mere rammer, af den her internetcensur, hvis man må kalde det det, når det ikke er stater, øh, mere rammer, kan man sige, sådan nationalistiske indvandringsskeptiske, men det, det, det er svært at sige uden i virkeligheden at kigge på alt på, på, på dataen, altså ligesom jeg har sagt, der er nogen som, jeg tror der er nogen undersøgelser, der har prøvet at kigge på det, jeg tror man har nået frem til lidt forskellige ting, men umiddelbart virker det, altså for eksempel Generation Identitær, meget stærkt islamkritisk, indvandrerkritisk, bevægelse i Europa er blevet fjernet, Øhm, Tommy Robinson er fjernet fra Twitter. Øhm, en engelsk anti-islamkritisk øh, ja, aktivist. Øhm, og, og altså nu øh, Alex Jones, som også må siges at ligge derude øh, af. Og det er jo helt klart sådan nogle, som man vil sige, at det er nogle af dem, som, som, ikke, er på, som, som ikke er politisk øh, korrekte. Øhm, omvendt kan man også sige, at der bliver rigt, fjernet rigtig, rigtig meget, hvad hedder det, helt med, med, med kunstig intelligens, altså det, man kalder terrorapologi. Og det vil jo i meget vidt omfang være muslimske, pro-muslimske hjemmesider, hvor der også kan være noget, som egentlig ikke er ISIS, men som bare minder, som bruger de forkerte ord. Så man skal nok passe på med at komme for med kontante udmeldinger, men for min stol, så virker det helt klart som om, at at det, som man vil kalde politisk korrekthed, slår igennem. Når, når man kigger på, på diskussionen om det her, så er det jo det, det, det lidt ironiske træk, at man ser en masse folk på højrefløjen ikke mindst i USA, der argumenterer for, at man næsten skal betragte Facebook og Twitter som en slags infrastruktur, altså mm. som noget, der leverer en public utility, og som regeringen dermed legitim kan, kan, hvad kan man sige, altså lovgive i forhold til, og der vil de jo så gerne have en lovgivning, der ligger så op ad den amerikanske First Amendment, der sikrer, sikrer ytringsfriheden i USA. Men Er du en af dem, der hører til, der mener, at man øh, fra politisk hold skal gå ind og regulere øh, for eksempel Facebook og Twitter? Det kommer an på, hvad man mener med regulering. Jeg vil ikke sige det i forhold til indhold, altså meningstilkendegiv eller sådan noget. Øhm, men, men altså, øh, man kunne kigge på sådan noget som altså monopol konkurrencelovgivning. Der, der kan man muligvis, jeg er ikke ekspert på det område, men det er et af de områder, hvor man kunne, kunne sige noget. Man kunne også sige sådan noget som, omkring øh, transparens omkring, hvad hedder det, hvad, hvad bliver fjernet, hvad bliver ikke fjernet i forhold til politiske reklamer osv. Men jeg tror ikke, det vil være øh, sundt at sige, at politikerne, altså du kan også se det her hjemme, her hjemme er der danske politikere, på den ene side synes de, at der er for mange falske nyheder og hadsfuld tale, på den anden side øh, mener de nærmest, at Facebook skal, skal være forpligtet til at have øjne bryster, når der går over en dansk forfatter. Ikke? Og, det er jo, og det er jo her, at jeg tror aldrig nogen. Altså Facebook og Twitter vil være globale platforme, så derfor har de en ambition om at have de samme retningslinjer øh, over hele verden. Det, det lykkes ikke helt, men, men, men der, der risikerer det jo meget hurtigt at blive laveste fællesnævner, hvis du skal have Saudi-Arabien, Kina, Danmark og USA til at blive enige om, hvor, hvor øh, grænsen skal trækkes. Altså helt overordenen og afslutningsvis, der kan man, altså Facebook har jo tidligere meldt ud, at de havde et slogan, der hedder, nej undskyld, Google har meldt ud, at de havde et slogan, der hedder, Don't be evil, de træk sig fra det kinesiske marked. Nu ser det så ud til, at de faktisk går ind på det kinesiske marked med en tilrettet øh, udgave af Google søgemaskinen, der faktisk er underlagt kinesisk censur. Er der sådan et, et overordnet pres på de her IT-giganter, som de ser ud til at være mere eftergivende i, i forhold til i forhold til Helt klart. Altså hvis du tager Facebook, så øh, de havde en, en CEO, der hed øh, Tony Wang, tror jeg. I 2012 udtalte han, at Twitter var... The Free Speech Wing of the Free Speech Party, altså en yderliggående ytringsfrihedsfundamentalister. Og i 2017 blev de så hævet ind foran det britiske parlament i sådan en kritisk høring, og der sagde en, en anden Twitter, øh, VP, ligesom, at uh, it's is no longer possible to defend all free speech. Så altså, på fem år havde man altså ændret retning, øh, og det tror jeg er meget sigende. Jeg er Martin direktør for øh, Tænketanken Justitia. Tak fordi du kom. Ja, tak. Du lytter til Radio 247. I sidste uge måtte en nyansat journalistpraktikant sige farvel til Herning Folkeblad, inden hun overhovedet var begyndt der, fordi hun ikke ville melde sig ud af Socialdemokratiet. Giver det mening? Vi spørger en mand, der har både har gjort det inden for politik og inden for journalistik. Ja, og det er jo en karakteristik, der i den grad passer på dig, Hans Engel. Velkommen til på en telefon ned fra, forstår jeg, det sydfranske, ikke sandt? Jo, det er fuldstændig korrekt. <laughs> Hans Engel, øh, det er jo en hemmelighed, at du har en fortid som, som øh, politiker. Du har været formand for det konservative Folkeparti. Du har også været øh, justitsminister, og så blev du senere chefredaktør på, på Ekstrabad, og i dag er du politisk kommentator øh, på øh, Ekstrabad og, og mange andre steder også. Overordnet set, synes du, Hans Engel, med din erfaring, at der er et modsætningsforhold mellem at være politisk aktiv og kunne blive betragtet som en, en, en objektiv journalist? Generelt mener jeg det ikke. Det afhænger selvfølgelig meget af, hvor, øh, hvor du arbejder. Altså det siger sig selv, du kan jo ikke, du kan jo ikke være politiske reporter på Christiansborg og, og så samtidig være dybt aktiv i, i, i politik som folketingskandidat eller, eller på anden vis. Altså det vil være en kasketforvirring, men, men jeg ser ikke nogen hindring for, at du, at du kan være politisk medarbejder, du kan være journalist og du kan være det hele. Og så kan du også være medlem af et, af et politisk parti. Det handler jo selvfølgelig om professionel holdning til, til det journalistiske erhverv, og, og det er, at man selvfølgelig ved, at det giver nogle grænser, eller det sætter nogle, sætter nogle grænser i i forhold til, hvad man kan, og hvad man ikke kan, hvis man samtidig er med et parti. Og må jeg så sige, den konkrete sag, der er det jo ikke anderledes end, at, at journalistiske arbejdspladser kan jo godt have regler, hvor de siger, vi vil ikke have journalister, der er medlem af et politisk parti. Det er en del af, af deres ret som, som, som arbejdsgiver. I denne her sag, der havde man altså åbenbart ikke haft helt klare linjer imellem den pågældende og, og, og så videre. Men generelt, så synes jeg ikke, at c skal være medlem af Polispartiet. Journalister, øh, jo, det ser jeg sådan ingen hindring for, hvis de hører det professionelle mennesker. Men, men Hans Hengel, kan man ikke sige, at det at være medlem af et af sådan set bare er en, af en varedeklaration på, at have en politisk holdning, som vi jo alle sammen går rundt og har, den er så bare tydeligere hos nogle af os end hos andre? Jo. jo, det er også derfor, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se øh, problemet, med, hvis, du, øh, hvis du er kriminalmedarbejder, eller sportsmedarbejder, eller kommunal, øh, et eller andet. Altså, øh, derfor kan du godt være medlem af et øh, politisk parti. Du skal selvfølgelig bare sørge for at holde ting med adskilt, ligesom man i forhold til det, at man skal være, i det hele taget holde mange ting med adskilt. Men jeg synes, der går en, en skildelin i forhold til, til chefredaktørerne, så handler det lidt om at øh, hvis du er redaktør på, på, på en avis, så er du jo dermed også ansvarlig, typisk både for hele det indholdsmæssige og også for det kommercielle. Og der synes jeg ikke, der skal være nogen øh, signalforvirring. Altså, der må loyalitet lojalitet må 100% være i forhold øh, til tid. Men jeg kender, kigger vi tilbage i, i årene, så har vi jo haft redaktørforeninger, der var bygget op omkring de gamle partier, altså Venstre's redaktørforeningen var en meget stor forening, og der var typisk jo alle sammen medlemmer af partiet Venstre og medlemmer af redaktørforeningen, ligesom du havde en socialdemokratisk A-presse, du havde en konservativ, og så havde du en lille radikal redaktørforening. De er i dag har i dag slet ikke den betydning, og eksisterer med knap nok øh, længere. Og der må vi så sige, der, der er det nye tider også, fordi du ikke i dag har nogen aviser, som har et hovedformål med at forsvare et øh, bestemt politisk partis øh, placering. Sådan var det jo ikke for 30-40 år siden, men sådan er det i dag. Men men et gammelt ordsprog siger jo, at Cæsars kone skal være hævet over mistanke. Det sagde han på det tidspunkt, hvor han lå sig skille, fordi hun var udsat for i øvrigt uretmæssige rygter om utroskab. Men man kan jo sige, det er jo lidt den samme situation, som for eksempel en politisk journalist nemt vil stå i. Hvis man står inde på Christiansborg, politikeren ved, og læserne ved, at den givende journalist har et tilhørsforhold til et politisk parti, og vedkommende går så måske ekstra hårdt, og for mange vil mene for hårdt, til en eller anden given politiker, jamen vil det ikke give et problem? Vil det ikke se dårligt ud, selvom der faktisk bare tale om om, om om helt almindelig uh, uh, hård interviewsteknik? Jo, øh, og det er også derfor man skal tænke sig uh, godt om. Altså det er også derfor jeg synes, at man som som journalist ligesom skal skal sige, at uh Altså, har, har jeg lyst til at være medlem af et politisk eller skal jeg stille et medlemskab i Bo, så længe jeg arbejder øh, som politisk medarbejder, lige præcis for ikke at komme i den situation, som, øh, som du siger? Øh, endelig, så kan man så sige, jo, jo, du kan jo godt være medlem af et politisk parti, men køber med så lav profil øh, med det her partimedlemskab, at, at, øh, at der ikke er nogen, der ligesom året lægger mærke til dig, og nogen, der vil sige, så hallo, øh, hvor er du egentlig enden? Så jeg er fuldstændig enig Altså, du kan jo ikke på den ene side være højprofileret som medlem af politisk parti, og så samtidig forvente, at så kan du altså operere som hårdt slående journalist, uanset på hvilket øh. medie, hvis du kan mistænkes for at blande de to roller sammen. Men han Engel, Men det hvis det, jeg bare lige må... Det, siger, det er også et spørgsmål om professionalisme altså om at, om at håndtere sit journalistiske værv professionelt, at være klar over, at der er altså nogle grænser, og de grænser skal man helt selv stille, frem for andre gør det. Men spørgsmålet er jo, Hans Engel, om det giver en fordel, at man på en gang har været politisk aktiv. Altså det slår jo for eksempel mig, at, at, at, at tre af de mest kompetente, kvalificerede politiske analytikere i, i, i Danmark, har en, en, en, en fortid i politik. Jeg er så venlig i den her sammenhæng at, at, at have dig med, Hans Engel. Så er Anders Langballe fra TV2 er et andet meget godt eksempel. Han er tidligere øh, aktiv i Venstres Ungdom. Thomas Funding, også tidligere TV2-medarbejder nu øh, på Avisen, øh, er øh, tidligere socialdemokrat. Giver det en fordel, hvis man har prøvet det der med politik, når man så på et tidspunkt skal til at behandle det journalistisk? Det er klart. Altså det, det giver fordel på den måde, at du vil for nogens vedkommende have et uh, kildenet. Altså det typisk i Danmark er jo, at uh, hvis du er aktiv politisk, så har du jo ikke bare kilder, så har du jo ikke bare et netværk i det parti, hvor du selv kommer fra. Du kan også typisk have det i en række af de andre partier. Og dit netværk kan jo selvfølgelig være ualmindeligt værdifulde, når du skal arbejde som uh, politisk uh, reporter. Noget andet er også, at du vil jo også have en indsigt i, hvordan partierne arbejder, hvordan partierne tænker, hvordan man tilrettelærer kampagner, hvordan man øh, udvikler politik. Du vil vide, og hvad, der, hvad der er normalt i et parti, og hvor man pludselig adskiller sig fra normalbilledet. Altså kort sagt, du vil pludselig have en stor indsigt i, øh, hvad der er, der foregår, som du kan gøre journalistisk. Det er jo også derfor, du ser, øh, du ser jo en række øh, mediefolk, du er også selv en af dem, Henrik, altså en række mediefolk, som har skiftet imellem det at arbejde tæt sammen med politikere, være en del af, af, noget, af de politiske apparater, og så på den anden side være i, i mediesammenhæng. Og det, der er nogle, der synes, at det er forfærdeligt, og, og man skifter, bytter kasket og sådan noget, det kan jeg slet ikke se. Altså, hvis man kan håndtere det professionelt og vide, Nej, altså nu har jeg den kasket på, og det er det, min opgave i mit ansvar er. Så er det jo virkelig kun en fordel, fordi det gør at du får nogen, der kan politik på indersiden, som man jo ikke kun lærer på, på Danmarks Journalisthøjskole eller på ROK. Og det synes jeg jo også typisk vil komme den journalistiske arbejdsplads til gode, at de har nogle medarbejdere, eller de har nogle kommentatorer, eller interviewer eller andet, som har indblik i de politiske processer. Helt afslutningsvis, Hans Engel, øh, man kan sige, det lyder lidt på det, du siger, som om at du mener, der måske er en lidt overfølsomhed blandt nogle kommentatorer. Både Herning Folkebladets redaktør har jo altså så sagt, de ikke vi har en med partimedlemskaber. Dansk for, øh, Journalistforbunds formand Lars Værve har været ude og, og slutte op om den udmelding. Mener du man måske, man er en lille smule overfølsom blandt øh, sådan de, øh, de klassiske fagjournalister i den her hans scene? Ja, altså jeg synes, i Herningssagen synes jeg, at det helt klart det virkede som om, at man havde ikke Altså, det burde man, man burde ligesom have haft klare linjer øh, på forhånd, inden man ansatte det pågældende. Det kan være hun har lavet en fejl, det kan være avisen har lavet en fejl, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, der, der må jo ligesom være rene linjer. Man starter jo ikke med en ansættelse, først finder ud af, at senere hun er medlem af DSU, og så, øh, og så pludselig bliver hun øh, opsagt. Æh, det kan godt være, at der er en vis øh, håndskyldighed her. Det er selvfølgelig også, fordi vi i disse år ser rigtig mange, der skifter mellem mange forskellige typer af, af medier, mellem mange forskellige typer arbejdspladser, altså sidder, om jeg så må sige, på mange forskellige sider af bordet ikke på samme tidspunkt, men, men undervejs i et karriereforløb. Det er da klart, det skal man da selvfølgelig have fokus på, om det indeholder nogle problemer, nogle udfordringer. Min hovedtese er bare, jeg tror, at de fleste arbejdspladser øh, og mediemæssige mediearbejdspladser har en fordel af at have nogle medarbejdere, der ved mere om politik, end det, man bare kan læse sig til på en journalistisk øh, uddannelsesplads. Og, og så han, så er han siger nu har vi... Det er en fordel. Vi har kun 15 sekunder tilbage, så du får det er en af de spørgsmål, man kun kan svare ja eller nej på. Har du indimellem været hårdere mod det konservative duel, ellers ville have været, fordi du skal bortveje af en mistanke? Det har jeg nok, men jeg vil så sige. Det du lå, vi tør meget, for tid. Nå, det var Det var et ja.